Pensar é escuro, como un mundo de sombra inmerecida. Delicioso é perder tempo, perder o río que se perde en realizarse, escorrer como escorre a escuma branca entre os límites difusos dos meus dedos. Vai un frío de pan que chega ao linde do conhecimento. Non teño outro corpo que un destino por min libremente imaginado. Hoxe vimos con poesía, con letras, como non podía ser doutro do xeito, verdade, compañeiriñas, compañeiro? Certo. A verdade é que moi poétiques estamos. Porque encetamos a Semana das Letras Galegas 2024, que este ano se lle dedican a... Luísa Bellalta Efectivamente, por iso vimos de ler fragmentiños de poemas seus e Hoxe falaremos dela, como non, e doutras moitas cousas Porque xa están por aquí Raquel, Facorro, Rachel, bo día. Hello, good morning Que tal, Gonzalo Filloi Bo É Emma de Tauada Bo día Por aquí, Olalla Liñare Servidora, comezamos Pois moi boas nosas fieis ouvintes. Aquí estamos algo resacosos da noite eurovisiva do sábado, pero que non decaiga a la fiesta. Como xa todos sabedes, este venres de Zasete... Que Non se, <risa> no se pode decir, hai que ver o programa Ah, vale Va que vamos eh, facernos spoiler e romper a emoción Pois pues como xa todos sabedes, este Vendres 17 celebramos como cada ano o Día das Letras Galegas E xa non vou seguir insistindo con que o día me cumpleanos Pero que nos se vos esquece Primeira noticia que teño Cada ano temos un día especial no que apreciamos con máis agarimo do que habitual A sorte que temos coa nosa lingua Que xeito Iñá, é? <risa> E como non nos oís, nos gusta máis unha celebración que xa han dicir Sugar Baby Me, pois temos unha programación especial e moi completiña para esta semana. Comezamos con Oxeluns 13, que agora mes miño está desdisfrutando na Biblio dun xogo de cartas sobre a escritora homenaxeadada deste ano, e que xa dixemos que era Luisa Villalta. E se non está descorre de paralí. En maña martes temos outra novidade, o concurso de cifras e letras que versará sobre as letras galegas. Así que, ali vos quero ver a todos participando, porque, aparte do pasalo de maravilla, tamén teremos premios. E onde será? Pois, no pati coberto. E o Mércores, pois un día de moita celebración e de, e de tradición Teremos o acto de despedida eh, que hai cada ano De segundo bacharelato eh, Que como é habitual eh, Plantan un árbol en un xardín do centro Para que quede mm, eh, de recordo e Este ano a especie escollida é o bidueiro A ver, eu teño que dicir que o bidueiro é por algo Claro, pero por eso fixen esa pausa dramática para que ti metes espé e información. Nada, por o bidueiro? Por que o bidueiro? Pues porque é unha árbore, además de que é un árbore é unha corrixión, se si me equivoco, pero é, árbore, é o árbore autoto, non? Si, sí, é correcto. Vale, pois pues é un árbore que cita fe, fe Núñez, a nosa compañeira poeta, a barda do noso instituto no seu poemario, e insístole... Que vou decir eu agora, si... Sí? Vale, pois, entón, para que me mandas falar? Ai, porque pensei que tiño outro significado parte <risa> Non, porque, porque é iso Son os versos que abren un dos seus poemas Que dí, mm. falarei vidueiro Que además é un poema precioso sobre a lingua, etc Pois pues para que este acto tan emotivo tamén contaremos coa, coa colaboración Dos nosos queridos músicos de Herba Grileira Que se camuflan entre nós no día a día Pero non só tenemos música Senón, como ben dixo o Laya, Contaremos con poesía E creo que eso xa podes intuir Que será a nosa querida fe A que lea eh, os seus versos sacados de en sistole. E xa os xoves, véspera de festivo de Ponte, teremos un microteatro ou paracaídas na biblio durante o recreo, e fóra do IES, no auditorio do pobo, como se chama o auditorio, coño, non me acordo. Mingos, pita, ¿no? mingos, mi, pita, mi, mingo, mingos pita, Mingos de Pita. Eh, na hora de clases, se non recordo mal, a de quarta e quinta hora, pois pues sí. irán os de cuarto de ese primeiro de bacharelato a un faladoiro con Alda ao lado. Correcto. Bueno, realmente como un espectáculo de música, poesía ah, si, sí. sí, que ademais mola un montón. Sí. Eu, de feito, vou ir porque son super fan, encántanme, é maravións, sea, son incribles. Elas son poetas Lucía Aldao, María pues Aldao. teño que ir porque me toca. Ah, pois pues vas explicá que que maravillas, que me encantan, é sí, o sea, genial. Seu non <risa> Ti non vas ir dis. No, Non pode Ah ti non podes Es clase claro, moi ah. vale, Pois pues nada. <risa> eh, para rematar pois eh, amarse de, de toda a programación das letras galegas non vos esquezades de que seguimos co campeonato de baloncesto 3x3 no pabellón todos os recreos. Boas, queridinhos comareiros e comareiras. Hoxe vestímonos de gala neste humilde podcast que naceu coa intención de fomentar o precio polo galego e o seu uso. estáse a aproximar a data máis inalada do ano que é o 17 de maio, día do aniversario da nosa querida Reixer. Hombre, Pes como me acordei, que por certo Acepta subornos en forma de patas de xamón a cambio de aprovados. Non, no, prefiro o lomo ibérico, o kindel. Bueno. lomo O, bueno o, o dulsayada. Ponme, <risa> sí, eh, e tamén, como non, o día das letras galegas. No, nos tamén aceptamos subornos, eh? eh, Si, sí, non se di, pero nós tamén, eh? nos tamén por, Necesitamos da, patrocinadores. De patas de xamón, ela caña de lomo, ti. Pero que che patrocine to rede alguén cousa. Eh? No, eu Torro de Duñez, Tan Lomo, Tan Xamonta Pero eu quero ibérico deste de 3 J José Lito Ui, que pobre, eu pediría 5 xa que estamos Por Cico certo, ah, cinco somos 5 J Pouco se fala de que hoxe é o programa número 20 Que estamos aquí Ay, de raso Ai, que nervioso, oh, veño sin raso oh, Eu veño mira. con poliéster eu, eu, veño... eu veño sin raso pero con abrigo de señora bien Eu veño no, sin raso eh, sí. pero con raso, xa dixen A ah, ver, Racho tamén, sí. É Gonzalo con con, con Gameaduras do terceiro grao. 20 días aquí mentires grabando que traballando Fuerte. sin que nos paguen, sin patrocinadores, que somos uns pringados, pode ser, pero xarna con, con gusto. gusto non pica. Pasámolo ben. Este ano as letras galegas veñen dedicada, como xa dixemos antes, a escritora coruñesa Luisa Villalta Gómez, nacida eh, na Coruña, obviamente, se é coruñesa, nacida na Coruña, non vai ser. pero tamén podía ser nacida na provincia, da, na provincia da Coruña, en calquera outro municipio. Neste caso é nacida na provincia da Coruña na excelentísima, eh, altísima vila, cidade de, da Coruña. No ano 1957 é finada, que é unha palabra que me gusta non polo significado, senón pola En sí, pola sonoridade, sonoridade finada no 2004. Esta autora escribiu un pouco de todo, poesía, teatro narrativa de ficción, ensaio artigos e traduccións, posto que era filóloga. E todo, por certo moi fermoso. Co gallo de tal efemérides a Arrag, que é máis fina que a lado gato fixo unha escolma de palabras representativas da obra de Villalta. Velo aquí a estedes. Amizade bonita, que é a máis bonita pa min nome entre soñar Charramangueira, resistir, escoitar, errar, destino, cidade, mar, mural, palabra, amar, estación, libro, rubir, música, ruído, silencio, teatro, ambición, elo, escribir, violino, arfar, chave, memoria e precedente. Moi fermosas todas, pero nós. como somos moi retortos, escollemos Charramangueira. Charramangueira, esta palabra aparece nun poema do libro Papagayo de 2006 publicado despois do seu falecemento. Paso a recitarvos esta poesía para que vexades a palabra da que falamos en contexto. O papagayo mudo caído entre as flores, das meias verdades, tinxía de cores charramangueiras os dous lados do simulacro. Oh, oh. Que ben recita esta. Ah, que sí, eh? maravilla. Pois Arrag define nos esta palabra como cousa que ten moitos adobíos ou cores moi vivas e mal combinadas nunha segunda acepción dice que se trata dunha persoa que viste roupa ou adobíos moi rechamantes e mal combinados como a min, por exemplo non, porque tens no. unha sudadera de gap e que... como... é unha... é, non é a que trae o xe fantasia é sí, xerramangueira per xulísima A ver, a ver. Pois ben, para non perderos bós costumes, e dixen ben bós costumes, porque costume é un substantivo masculino en galego, imos co chiste semanal. Sorpresa. A charramangueira tamén era o que utilizaba a miña abuela en paz descanse para regar os tomates. Que teñades boa semana. Ai, choro, mangueira. Besos no no, á <risas> familia e abrazos ao can. en gran ascesa É xa que estamos todas e todos tan xerramangueires nesta Semana das Letras que menos que seguir nesta sección de Ciencia con cores. Vermellos nos deberíamos de por como consecuencia da nosa carencia de conciencia ecoloxista como especie que leva os científicos a afirmar que abril de 2024 foi o mes máis caloroso desde que existen rexistos globais. Pois non sei, non sei onde, porque... Aquí choveu que isto era o desastre. Agora, de agora vos feo. explico, pois espera, espera a temperatura foi de 1,49 graus superior a media do período comprendido entre o 91 e o 2020. En o caso galego, segundo os datos proporcionados pola propia xunta, a anomalía térmica media foi de 1,9 graus. A ver, é como unha semana que fixo moitísimo sí, calor. A ver, no, no, a... que fixo ah, moitísimo sí. pero frío, frío, non, non sí viu. Sí que fixo, sí. Algún fixo, día, fixo, pero non sí. como unha semana. Eh? Fixo, fixo. Mínimas bueno. a semana pasada, sí. hai dúas semanas. Fabricando luz Dende o punto de vista meteorolóxico, abril quedou dividida en tres partes diferenciadas. A principios e finais de mes, a inestabilidade das borrascas xunto co aire frío foron as características máis alientables. Pero na etapa intermedia identifícanse dúas semanas nas que o anticiclón situado ao norte deixou o tempo seco e solleiro, así como a chega de aire cálido do sur. Esta duradeira situación de aire tan cálido a mediados de mes fai que a temperatura media estea moi por riba do valor climático de un mes de abril normal sendo o valor medio de temperatura máxima de 17,8 graus e no caso da mínima de 6,8. Os índices máis altos rexistrarónse nas ribeiras do río Miño, ao seu paso pola provincia de Ourense, e tamén, sen saír de Ourense, os máis baixos nestas zonas montañosas. Porén, a subida das temperaturas non é o único problema que nos enfrontamos como especie, con coñecer tantos impactos medioambientais derivados dos nosos modos de vida, europeos consumistas, como posibles alternativas para solventalos. diso encargará o alumnado de cuarto da ESO, así que, nova sección para estrear, familia Bien, Comareira. Claro. Nova sección de alumnado. ¿no? De alumnado, claro, claro. Que ben. No si sí que fabricamos luz. Podemos o que podemos. Ciencia en tres minutos é un formato de audio curto no que o alumnado de Biología e Geología de Cuarto da ESO se achega un pouco máis a temática medioambiental. Comezamos xa que logo achegándonos á deforestación da man de Manuel Roncasal. Hola, eu son Manuel Roncasal e vou falar sobre a deforestación. Para empezar, vou explicar brevemente en que consiste a, defore a deforestación e como afecta ao medio ambiente. A deforestación é un proceso provocado polo home mediante o cal se elimina masa forestal, normalmente co objetivo de cambiar a actividade a que se vai adicar dicho solo. Mayoritariamente recúrrese a deforestación para poder realizar diversas actividades humanas como uso intensivo do solo para agricultura e a gandería ou a explotación de minerais que se encontran no subsolo dos bosques. A principal causa da deforestación é a agricultura intensiva. Esta é o principal factor de deforestación en todas as regións, excepto en Europa. A compresión dos bosques en terras de cultivo é o principal motor na pérdida de bosques. Porén, compre facer unha diferenciación entre os dous tipos de deforestación. A deforestación para fines humanos causada pola agricultura ou a queima e tala das árbores para o beneficios económicos. A deforestación cun fin industrial, ocasionada polas industrias madeireiras e fábricas de derivados desta. Mas non todo vai ser malas noticias. Existen algunas solucións para poder reducir a deforestación e que ademais están nas nosas mans. Reducir o consumo do papel comprar mobiles de segunda mão en bo estado, utilizar máis produtos orgánicos e consumir produtos eco-friendly ou de selo FSC. Os produtos que legan o selo FSC quere dicir que foron elaborados no seu 100% de materiais reciclados. Ola moi boas, son Xiana da Banda da Lova e quería mandar un saúdo a todo o alumnado do IES de Melide en especial a quem facé de lo programa Comar os Verdes que ademais nesta ocasión pois pues, está dedicado ao noso grupo eh, Quería darvos las grazas eh, por esta dedicatoria tamén en nome das miñas compañeiras e tamén por suposto eh, por tratar con tanto agarimo a nosa lingua e a nosa cultura eh, Boa semana das letras Pois sí, xentinha, xa vedes que en Cómaros Verdes temos contactos e que nos queren ben. O Grupo Galego da Semana é a Banda da Loba e como vides de escoitar da voz da súa vocalista Xiana Lastra tamén quixeron formar parte deste Cómaros Verdes. No tempo que hai Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana son as integrantes deste grupo, formado no ano 2017, cando estas cinco musicazas uniron as súas traxectorias individuais para crear un proxecto colectivo. Mesturando pop, blues, folk, rock e sons tradicionais, crean un estilo musical de seu propio, heteroxeneo e singular. No seu nome, por certo, fañe unha chiscadela, que é unha palabra que me gusta moito. A Pepa Alova, a lendaria bandoleira galega do século repropianse así, segundo din elas tamén como mulleres feministas que son da palabra loba, a miúda utilizada de xeito despectivo pero que elas relacionan e identifican con mulleres fortes, valentes que ensinan os dentes Como é xa tira? <risos> como vello xa? Contan xa con catro álbums O primeiro deles foi Bailando a Rúas No 2017 E o último deles Xabón Lagarta Que saiu no 2022 O pues Xabón de Lagarto É eh, sí, claro, é que é maravilloso É eh, polo Xabón Lagarto, encantame eh, No medio quedaron Fábrica de Luz Escoitábamos antes a, a canción sí. precisamente que abría o disco E eh, máis o EP Asme Oír eh, Neste último puxáronlle música A varios poemas de Xaila Arias O homenaxeada eh, naquel ano pol, Polo Día das Letras Galegas, creo que foi o 2022 un se non me equivoco. Sí, sí, eh, é habitual nelas musicar as obras de autores e autoras galegas, tales como Celso Emilio Ferreiro, Emmamanuel María, María Victoria Moreno e tamén como non Luisa Villalta. Pois si sí, estas bandoleiras quixeron tamén homenaxear a autora das letras deste ano e sacaron xa varios temas inspirados na súa poesía. Estamos a escoitar un deles, eh, Cruel Filosofía, na que colaboran ademais co músico Tomé Mourinho, integrante de bandas como o de Ninjures. Eh, Trátase dunha canción con letra de Luisa Villalta, onde combinan tres poemas sacados do seu libro As Palabras Ingrávidas. Pois non si que florecemos, eh? vinte programiñas aquí, sí. que maravilla Danos pa chegar aos 30 Quen no. contaba? Eh? Pois pues 25, facemos as bodas de prata Muitísimas grazas por escoitarnos Aquí seguiremos até final de curso, polo menos, así se, se efectivamente. Hase facer o que se poda Pasálo ben, en mon carácter. Pasade boa ponte, escoitámonos a semana que ven e que igual hai que cambiar de día porque igual. Toco o sí, igual no martes, pero Aí vale, xa noticias nosas. Efectivamente. Ata o Louriño, viva a nosa terra, viva o Illa Alta, vivamos nós, como galegos. ¿Nuestros remotos se crucen? ¿Por qué desconfiar de la felicidad?